Még meddig? Teó reggelit, ebédet, vacsorát készít. Azt mondja, terítsek meg, készen van az ebéd. Beszélget velem, próbál velem beszélgetni. Azt mondja nekem, hogy nem emlékszem, nem tudom meddig bírja. A felesége vagyok, és meghalt az apám. Aztán megölel, mondtam neki, az nagyon jó, ha megölel, és amikor viccelődik. Teó már nagyon fáradt.